Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shiruri anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa mayyullil falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fainna aslak al hadithi kitabul wa khair hadi-hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wshar al umur muhdasatuhaa. Fainna kulla muhdasatin bid'ah, wakulla bid'ahin dzalalah, wakulla dzalalatun fil nar. Aaazan ya Allah, wa yaku min nar, ikhwan fil din, wa abnai fil la wa rahimakum Alhamdulillah, wa bi idnillahitaala kita melanjutkan pembahasan kita dari kitabussiyam masih dalam hadis yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ramadan bi saumin yaumin wala yawmayni illa rajulun kana illa rajulun kana yasumu sawman Fal yasumhu muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi jangan kalian mendahului Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari kecuali seseorang yang kana yasumu sauman yang dia telah terbiasa berpuasa maka falyasumhu hendaklah dia berpuasa maksudnya silakan hadis ini dalam bukhari muslim dan telah kita bacakan dari mufradat dari syarah Syekh Abdul Qadir Ibnu Syibatil Hamdur Rahimahullah Bahwasanya puasa secara bahasa adalah limsak menahan diri Dan secara syari Adalah <coughs> Menahan diri dari Segala At-ta'am Wal-akal Wasyurbi wal-jima' Wasairu Al-Muftirad Taqaruban lillahi Jalla wa'ala yaitu menahan diri dari makan minum bersenggama dan seluruh pembatal pembatal puasa kita lakukan itu dengan niat takhrubilillahit Taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah beribadah kepada Allah subhanahuwataala enam dan itu di siang hari naharon kemudian illa rojulun Pengecualian dalam hadis ini Illa rojulun Kecuali seseorang Illa an yujada rojulun Wa al Bukhari Illa an yakuna rojulun Wa yakunuhuna ta'amma Bima'na yujada 6 Kecuali Seseorang yang ditemui ya, Yang menjadi kebiasaannya Dalam lafaz Bukhari Illa yakuna rojulun Kecuali jika dia adalah seseorang ya, Yang mendapati dirinya sudah biasa dengan puasa tersebut ya, Maka tidak mengapa dia berpuasa Sehari atau dua hari sebelum Ramadan Karena menjadi kebiasaannya Seperti yang kita contohkan Orang yang terbiasa dengan puasa syaban Misalnya memperbanyak puasa syaban Maka dia berpuasa di seluruh syaban Ya, termasuk di akhir dari Syaban, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka itu tidak mengapa. Adapun yang melakukannya khusus sebagai bentuk kehati-hatian dari mendapatkan Ramadan, ya, maka itu yang diharamkan, tidak boleh. Ya, mendahului puasa Ramadan sehari atau dua hari sebelumnya sebagai bentuk ihtiyaton kana yasum samman falyasumhu ay kana lahu wirdun min siyamin fawa fawafqa wirduhu zalikal waqt falaba'sa alaihi ma dama la li ramadan naam kecuali seseorang yang dia naam mendapati dirinya atau didapati terbiasa puasa hendaklah dia berpuasa ya maksudnya dia punya kebiasaan puasa lalu kebiasaannya itu mencocoki ya di satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Ya fala baasa maka tidak mengapa atasnya selama la yasudu mahtiatin. Selama dia tidak memaksudkan puasa sebagai kehati-hatian ya dalam mengawali Ramadan. Yang kedua, albahath pembahasan hadis ini Hada lafzu al-ladhi saqah al-musannif huna, hua lafz Muslim. Amma lafz al-Bukhari min hadith abi Huraira radhiyallahu talanhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallamakal. La yataqadda manna ahdukum Ramadhan bi saum yoomin atau yoomin, illa an yaku na rojulun kana yasumus sauman, faliyasum dzalikal yoom. Lafat yang disebutkan oleh musannif limam ibnu Hajar rahimahullah di sini. Adalah lafadznya Imam Muslim. Adapun lafadz dalam Sahih Al Bukhari juga dari Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dari Nabi Sallam lafadznya adalah la yataqodaman na ahadukum Ramadhan. Ya, jangan salah seorang diantara kalian mendahului Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari sebelumnya. La yataqodaman na di sini takit. Ta ya, ada nun taqit. Ya, nun tawqid Thaqilah Nun tawqid yang berat Dengan tajdid yang menunjukkan ini Penekanan yang kuat Ya La yataqaddamanna Jangan sekali-kali salah seorang diantara kalian Mendahului Ramadan Dengan sehari puasa atau dua hari puasa Ini dalam lafad Al-Bukhari Rahimahullah Ya Kalau dalam lafad Muslim yang sudah kita bacakan La tuqaddimu Jangan kalian mendahului jadi tidak ada Nun Taukid Kalau dalam lafad Bukhari terdapat padanya Nun Taukid Dalam bentuk Apa? Fi'il nahi ya. Fi'il nahi yakni fi'il mudare' Yang diawali dengan La Kemudian diakhiri dengan Nun Taukid Penekanan Nah, bahwasannya benar-benar Jangan seseorang diantara kalian mendahului Ramadan itu dengan sehari atau dua hari kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa puasa dengannya maka tidak mengapa ndalah dia berpuasa pada hari itu wa fi ba'd bukhari kana yasumu sawmuhu dalam sebagian nuskhah dalam sahih al-bukhari lafadznya kana yasumu sawmuhu kecuali seseorang yang sudah ada kebiasaannya berpuasa di hari tersebut Nah, maka dia melakukannya wa inna manha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taqaddim ramadhan taqaddumi ramadan bi siyam yawmin aw yawmain daf'an liwaswasati syaitan wahiyalihi wa talbisihi kama faala bi ba'd al umam as-sabiqah hatta saru yataqaddamuna bisiyam qabla al waqtil mafruḍ ila an akhrajahum an anil waqtil mafruḍ Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari mendahului Ramadan dengan sehari atau dua hari sebelumnya. Ini hikmahnya adalah daf'u liwaswasah liwaswasatisyaitan. Menolak bisikan-bisikan syaitan dalam rangka menepis ya. Bisikan-bisikan syaitan, tipu daya syaitan dan talbis, pengkaburan syaitan. Naam, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian umat-umat terdahulu. Hingga mereka mendahului Puasa itu <coughs> Ya Sebelum waktu yang Mafrud, sebelum waktu yang Diwajibkan Nah, ila an akharajahum anil waktil Mafrud, hingga Syaitan itu mengeluarkan mereka dari waktu Yang wajib Ya, maksudnya Berarti dia merubah syariat Syariat mewajibkan Di hari Ramadan Awal ru'ya Ya Atau penyempurnaan syaban Sementara dia melakukannya Mewajibkannya di sebelum itu ya Sehingga ini Apa? Tipu daya syaban Yaitu Mereka seakan-akan membuat Syariat yang baru ya Sementara Allah Ta'ala berfirman Amlahum syuraka syara'ulahum minad din Malam ya adhan bihillah Apakah mereka memiliki Syuraka syarikat-syarikat yang mereka bersama-sama membuat syariat yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi seakan-akan mereka bersyarikat dengan syaitan untuk membuat ya, syariat yang baru yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan yang Allah wajibkan dari mengawali puasa naam walabbas alaihim wasadaqu alaihim iblis dhannahu fattabauhu. Sehingga iblis membuat pengkaburan terhadap mereka dan membenarkan sangkaannya. Yakni mereka membenarkan sangkaan jibril apa syaitan iblis. Lalu mereka mengikuti sangkaan atau bisikan tersebut. Walidahlika robatats al Islamia siam ramadan bi-ambrin zahir wahwuruyatul hilal atau ikmal al-iddah tithalatin. Oleh kerana itu syariat Islam ya mengikat puasa ramadan itu dengan perintah yang zahir ya jadi sangat jelas perintahnya mengawali puasa yaitu ru'yatul hilal atau ikmalul iddah ya melihat hilal jika tidak maka menyempurnakan bilangan sya'ban menjadi 30 selesai ya enggak perlu sebagai kehati-hatian Shiyanatul hadhihi ummah li hadhihi syariah allati la yansakahu Allahu hatta yansaha yansaha al-laila wan nahar wasyams wal qamar. jadi mengikuti syariat ya dalam rangka menjaga syariat yang mulia ini yang Allah tidak akan menghapusnya hingga terhapusnya malam dan siang, matahari dan bulan. Ya, maksudnya hingga hari kiamat. Nah, syariat ini berlaku Ya Ila Yaumil qiyamah Ya Tidak ada penghapusan Tidak ada perubahan yang sudah ditetapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nah Wa ma'adhalika faqada waqa'a Ba'adu ahlil ahwa' Fasaru Yataqaddamuna ramadhan بالشياع احتياطا له كما انهم يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم احتياطا له فيما زعموا نعم bersamaan dengan itu ya telah terjadi oleh sebagian ahlul ahwa' al bid'ah mereka mendahului ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebagai bentuk kehati-hatian Ya, sebagaimana mereka juga mengakhirkan maghrib hingga munculnya bintang sebagai bentuk kehati-hatian. Fi mazamu, ya dalam sangkaan mereka. Waso naulahu ahlus sunnati min dalika kulhi. Maka Allah Taala menjaga ahlu sunnati wal jama'ah dari bisikan-bisikan yang seperti itu. Ya, dari bentuk kehati-hatian sebagai prasangka. Ya. Fa nasallu Allahu salamata Kemudian yang ketiga barakallahu ma yufidu al hadis? Faidah hadis ini. Yang pertama tahrimu taqaddumi Ramadan bi yaumin aw yawmain ihtiyaton lahu. Diharamkan mendahului Ramadan dengan satu hari atau dua hari puasa sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua, Jawazul as-syam Qobla Ramadan Bi-yaumin atau yaumin Limang kanalahu wirdun Minas-saum Wasoda fadhalikal wakti Nah Bolehnya berpuasa Sehari atau dua hari sebelum Ramadan Itu khusus bagi yang punya kebiasaan Ya Dan mencocoki kebiasaannya itu mencocoki waktu tersebut Yaitu sehari atau dua hari Sebelum Ramadan Contoh misalnya, dia punya kebiasaan Puasa bil, contoh ya Atau Senin Kemis Ya, ternyata Senin Kemis itu Bertepatan di hari, satu hari Atau sebelum, dua hari sebelum Ramadan Di Syaban, akhir Syaban Dia berpuasa Maka itu tidak mengapa, karena Sudah menjadi kebiasaannya berpuasa Senin Kemis, begitu pula Kalau kebiasaannya berpuasa Bil, ya bertepatan hari bir di uh, enggak afwan enggak bisa kalau hari bir karena dia di 13, 14 dan 15 uh, apa setiap bulan ya jadi enggak, enggak enggak enggak akan bisa bertepatan dengan akhir dari Syaban sehari atau dua hari kecuali puasa Senin atau puasa Daud ya dan yang lainnya atau puasa nadar misalnya ya atau puasa kodok Yang sudah Habis masa Masanya sudah memasuki Ramadan Dia belum mengkodok Dan ternyata Kodoknya itu Tinggal sehari dua hari Ramadan Maka wajib dia berpuasa di situ Ya Enam uh, Siapa Angga Nah uh jadi goyang kepalanya Naam itu yang kedua Yang ketiga ya juzu faida yang ketiga ya juzu ay yuqala Ramadan duna idafati kalimatis boleh untuk dipakai kata Ramadan saja tanpa harus diawali dengan syahr jadi syahrul Ramadan atau Ramadan itu boleh fala bas ya karena di sini enggak diawali dengan kata syahr ya la taqaddimu ramadan bukan syahrul ramadan artinya boleh ya enam menyebut nama bulan tanpa diawali dengan syahr <coughs> yang keempat yang bagi al hadar minta al iblis la la'anahullahu wa'adzana min syarrihi sepantasnya untuk berhati-hati dari pengkaburan iblis atau syaitan semoga Allah melanatnya dan semoga Allah Taala melindungi kita semua dari kejelekannya. Namp, ini faidah dari hadis yang pertama. Sebelum kita melanjutkan pada hadis yang kedua, terlebih dahulu kita ambil faidah dari Syekh Abdul Ali Basam, rahimahullah Taala dari hadis yang dari Muqaddimah beliau, ya di dalam apa Kitabus Syam ini. Namp. <tuh> Jadi beliau menyebutkan di sini hikmatuhu lisauum hikam hikamun wa asrarun kathira azimah minha bahwa puasa itu memiliki hikmah dan rahasia-rahasia yang banyak dan agung di antaranya adalah ini hikmah dan rahasia dari uh, berpuasa yang pertama Hua mina'udamitaat, fahuasirunba'inalabiwabainalrubbhi, fahualqayatufiadailamana. Puasa ini adalah merupakan ketaatan yang paling agung dan rahasia antara hamba dan antara robnya, sehingga ini qayahfiadailamana, ya melatih, ya yang merupakan ibadah yang sangat tinggi di dalam menunaikan amanah. Ya, maksudnya karena puasa itu rahasia. Seseorang bisa saja berkhianat, tidak ada yang tahu. Ya, untuk dia makan, minum, tapi ketika dia tidak melakukan itu di tempat yang rahasia pun ya, berarti ini mengandung dia amanah, ya. Maka puasa adalah ibadah yang sangat agung yang melatih seseorang untuk menegakkan amanah. Yang kedua, Anahu. tahallin bifadilati as-sabr. Ya, annahu tahallin bifadilati as-sabr. Faqad jamaa anwa' as-sabr Sabrun athaw sabrin ala ta'atillah wa sabrin an ma'siyatillah wa ala aqdarillahi al-mu'limah. Bahwasannya Dengan ibadah puasa ini Menghiasi seseorang Dengan Fadila al-sober Ya Hiasan diri dengan kesabaran Menghiasi diri dengan Kesabaran Yang dimana puasa ini Mengumpulkan tiga jenis kesabaran Yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Kesabaran Dalam meninggalkan maksiat kepada Allah dan kesabaran Di atas takdir-takdir Allah yang Mu'limah, yang menyakitkan Ya, maksudnya Puasa itu tidak Ya, tidak apa, tidak enak Ya Nah, karena menahan lapar, menahan haus Menahan syahwat Sehingga ini apa Mu'limah, bentuk yang tidak menyeja, Menyejukkan Ya, sehingga seseorang bersabar Di atasnya Ya Maka dia akan bisa bersabar dengan Takdir-takdir Allah Yang lainnya Yang akan menimpa dia Karena dia sudah terbiasa dengan Amalan puasa tersebut Nah jadi amalan puasa ini Menghiasi orang dengan tiga jenis kesabaran Pelakunya Sabar dalam taat kepada Allah Ya karena itu dia lakukan sebagai bentuk ibadah Ketaatan Sabar dalam meninggalkan maksiat Karena dengan puasa itu dia meninggalkan maksiat, menahan diri dari maksiat. Kemudian sabar terhadap takdir Allah yang mulimah yang telah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, tajrubatu lima qasati al-hirman al wal-jua. <tuh> Tadzakuru al-abdi ni'am Allah al-mutawaliyah fayadhkuru ikhwanahu alfuqaraa alladheena yuqaaasuna hadzal hurman abadad dahr. Naam, itu yang ketiga dari rahasia dan manfaat daripada amalan puasa ini uh, melatih ya diri seseorang dengan lapar ya dan haus melatih dia untuk banyak mengingat Nikmat-nikmat Allah taala ya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. 6 nah, sehingga dia akan mengingat ya saudara-saudaranya yang fuqara, yang fakir miskin dengan mengkias dirinya yang sedang berpuasa bagaimana dia mengalami ya lapar dan haus. 6 nah, sehingga ketika dia merasakan itu maka dia mengingat dia bisa mengkias ya sehingga dia merasakan bagaimana ya beratnya orang-orang yang fakir dan miskin nah yang tidak punya sesuatu ya untuk dia terkadang tidak punya sesuatu untuk dia makan atau minum ya dan yang lainnya yang keempat, fihi fawaidun, fawaidhu sihhiyah. Terdapat padanya faida kesehatan. Ya, menyihatkan dengan puasa tersebut, fasiyamurahatun wa ijazatun biljihaz alhabmi. Karena puasa itu adalah istirahat dan apa? <coughs> uh, bentuk apa orang orang kesehatan bilang ya mendetoks ya, mendetoksin tubuh. Yaani me, me, mengistirahatkan tubuh ini dari racun-racun. Ya, karena dengan dia menahan lapar dan haus yang menghentikan sementara dari ususnya untuk ber beraktivitas. Ya. Naam. Demikian sehingga li'ta'ihi li fatratan minaz zaman <coughs> yastarihu fiha minal imtila' wat tafrigh. Ya, karena dia uh, menstok ya sementara dari makanan dan minuman yang masuk ya di masa itu maka terjadi kekosongan ya pada lambung atau usus <tuh> sehingga dia mengalami istirahat ya sehingga apa racun-racun uh, yang ada itu bisa ter apa ter ya, atau hilang, ya bersih. Nama dari uh, lambung dan ususnya. Fyahsulu lau istijam waroha yastailu biha nashatuhu wakuwatuhu. Nama sehingga dengan itu akan mengembalikan dirinya kepada kekuatannya dan nashat, ya kesehatan dan kekuatannya. Fasiyamu ibadatun jalilatun jama'at khisal khair kulliha. Naam, maka puasa adalah ibadah yang mulia yang mengumpulkan segala perangai kebaikan. Istab'adat khisalus asyarr kulliha dan menjauhkan ya dengan puasa ini menjauhkan seseorang dari perangai yang jelek seluruhnya. Walidha fa inna Allah Ta'ala kata bahwa wa farradaha ala al ulama misabihah oleh karena itu Allah taala pula mewajibkan kepada umat-umat terdahulu yakni sebelum kita sebelum Islam Naam sebagaimana Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian barakalafikum Di antara hikmah dan uh, rahasia Dari amalan ibadah puasa Wallahu as-soab Kita cukupkan dengan kafara majelis. Subhanakallahumma bihamdik Syedwa la ilaha illa ilah ilah anta astaghfiruka watubu ilaik Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh